Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah wa ashhadu alla wahdahu la sharika lah anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun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 Fainasdakal Hadith Kitabul Allah wa Khairul Huda Huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ushur al-amur muhdafatuh, wa kullu muhdafat bidah, wa kullu bidatum zallalah, wa kullu zallatun fil nar. Para hadirin, para jama'ah jama'ah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kemarin kita telah membahas tentang sebagian dari Ashratus Sa'ah Asugro tentang tanda-tanda hari kiamat kecil yang kita sudah sebutkan ada 5 perkara dari tanda-tanda hari kiamat tersebut Dan kita tidak merinci semuanya karena sebagaimana telah saya sebutkan Tanda-tanda kecil dari hari kiamat Sangatlah banyak Sampai sebagian uh, peneliti menyebutkan Ada sekitar 70 lebih tanda-tanda hari kiamat uh, kecil Dan insya Allah pada malam hari ini Kita akan membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat yaitu atau dalam istilahnya Asratus Sa'ah Al-Qubra Tentang tanda-tanda Besar hari kiamat Telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin Perbedaan antara tanda-tanda hari Kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat Dengan tanda-tanda besar hari kiamat ya, Alamat kecil hari kiamat Dengan alamat besar munculnya Hari kiamat bahwasannya eh, Tanda-tanda besar atau asyaratu al itu Datang menjelang tibanya hari kiamat Datang menjelang tibanya hari kiamat Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat Maka secara umum kebanyakannya atau secara umum waktunya jauh dari tibanya hari kiamat. Berbeda dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Jika telah muncul tanda-tanda besar tersebut, maka menunjukkan menjelang tibanya hari kiamat. Tidak lama lagi kemudian akan timbul hari kiamat. E, adapun tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya disebutkan ya dalam beberapa hadis. Contohnya dalam hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari dia berkata ittala an sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan kami dalam kondisi saling berbicara saling bermuzakarah saling ingat mengingatkan faqala ma tadzakkarun maka Nabi sallallahu bertanya apa yang kalian sedang per per perbincangkan yang kalian saling ingat mengingatkan Maka kami menjawab dan zikru ah. kami sedang mengingat tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Inna halan takumu hatta taraun qabla asra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak kecuali sebelumnya kalian akan melihat 10 tanda. Maka di antara 10 tanda tersebut Nabi SAW menyebutkan ad yaitu asap, kemudian ad-dajjal, kemudian ad-dabbah yaitu hewan yang keluar di hari menjelang hari kiamat yang berbicara kepada manusia kemudian tuluru syams min maghribiha terbitnya matahari dari arah barat wanuzulu isa bin maryam dan turunnya turunnya nabi isa alaihi salam wa yaquj dan yaquj dan majuj wasalah satu khusufin dan tiga longsor besar-besar longsor yang hebat yaitu gempa kemudian disertai dengan longsor yang hebat khusuf bil masyriq longsor yang besar yang terjadi di daerah timur wa khusfun bil maghrib yang terjadi di daerah barat wa khusfun bi jaziratil dan terjadi longsor besar-besaran di daerah arab di jazirah arab wa dzalik dan tanda yang terakhir dari tanda-tanda tersebut narun takhruju min al-yaman tatrudun nas ila mahsyarihim api yang keluar dari yaman dari negeri yaman kemudian mendorong manusia ke arah tempat mereka dikumpulkan di mahsyar mereka Hadis ini diriwayatkan oleh lima muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah s.a.w. menyebutkan, Inna sa'ata la takunu hatta takuna ashru ayat. Wawasannya hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi, kecuali setelah melewati sepuluh ayat. Rasulullah s.a.w. menyebutkan khusfun bil masyrik, khusfun bil maghrib, khusfun bil jizratil arab, terjadi longsar besar-besaran di daerah timur, di daerah barat, di jazirah Arab, kemudian adanya dukhan asap, adanya dajjal, adanya hewan yang berbicara kepada manusia, adanya ya'juj dan ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari kota Adan, Adan di negeri Yaman, kemudian mengusir manusia ke tempat perkumpulan mereka. Inilah ya 10 ayat, atau 10 tanda-tanda besar hari kiamat Yang tidak akan terjadi hari kiamat Kecuali setelah muncul 10 tanda-tanda ini Kita ulangi ya 10 tanda-tanda tersebut Yaitu uh, Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Alaihi Wasallam Adanya dukhan, asap Adanya dajjal, yang kedua dajjal, yang ketiga Hewan yang berbicara, yang keempat uh, Matahari yang terbit dari arah Barat, kemudian yang kelima Turunnya Nabi Isa bin Maryam Yang keenam, yajuj dan Majuj Kemudian yang Ketujuh, delapan, dan sembilan adalah tiga gempa atau tiga longsor. Dan yang kesepuluh adalah api yang keluar dari negeri Yaman mengusir manusia ke arah mahsyar mereka. Ini sepuluh tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagian ulama menambah yang kesebelas yaitu munculnya lima mahdi. Karena adanya Dajjal dan adanya Nabi Isa di zamannya Imam Mahdi. Oleh karenanya mereka menyebutkan di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya lima mahdi. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang tertib Sepuluh ayat tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat dan dan dan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kemudian, kemudian, kemudian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal, kemudian hewan, kemudian matahari terbit dari arah barat dan kita tahu, kita tahu dalam bahasa Arab namanya wau dan itu tidak menunjukkan tertib. Berbeda kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini berarti menunjukkan ada tertib. Dari sini Para ulama berbeda pendapat uh, tentang tertib sepuluh perkara tersebut. Mana yang di dan mana yang terakhir? Karena di sebagian hadis, ya seperti uh, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhum, dia mengatakan hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ansahu ba'du. Aku menghafal suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak pernah lupakan. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna awal ayati khurujan tulu al min maghribiha wa khuruju dabati al-nasiul duha. Tanda-tanda yang pertama kali muncul, tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya hewan, ya, di waktu duha, keluarnya hewan berbicara dengan manusia di waktu duha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ayyuhuma makanat qabla sahibi sahrihatiha fal-ukhra ala ithriha qariban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya ini datang bergandengan. Siapa saja di antara keduanya yang sudah muncul, maka yang satunya akan segera muncul. Di sini Nabi tidak menyebutkan terbit matahari lebih dahulu atau keluarnya hewan terlebih dahulu, tapi Nabi menyatakan siapa saja yang keluar di antara kedua ini, maka yang lainnya akan segera mengikuti. Di sini Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr di sini Bahawasanya ayat yang pertama kali muncul Dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah Terbitnya matahari dari arah barat Dan munculnya hewan Namun dalam ayat yang lain disebutkan Bahawasanya Dalam hadis yang lain disebutkan Tanda-tanda yang pertama kali muncul Adalah Dajjal Sebagaimana ya uh, Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan Awaluhah khurujan ad-dajjal Yang pertama kali muncul Dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah Dajjal oleh karenanya di sini para ulama berusaha mengkompromikan di antara dua hadis ini karena hadis pertama mengatakan yang pertama kali muncul di tanda-tanda besar hari kiamat adalah matahari terbit dari barat sementara hadis yang lain yang mengatakan yang pertama kali muncul adalah dajjal dari sini para ulama menyebutkan seperti al habib al Hajar dan yang lainnya maksudnya tanda-tanda yang pertama kali muncul yang berkaitan dengan uh, dengan perubahan Alam semesta, artinya akan terjadi perubahan alam semesta akan tiba hari kiamat Perubahan uh, langit akan dirubah oleh Allah Itu tiba hari kiamat, kita tahu tatkala tiba hari kiamat maka bumi akan dirubah Langit akan dirubah oleh Allah SWT Gunung-gunung akan berterbangan Maka tanda pertama untuk berkaitan dengan perubahan alam semesta adalah Munculnya matahari dari barat Kalau sudah muncul matahari dari barat berarti akan terjadi perubahan siklus dunia Akan terjadi perubahan Berarti akan terjadi perubahan besar-besar. Matahari yang biasanya muncul dari timur tiba-tiba Allah rubah dari barat. Berarti akan terjadi perubahan dunia. Adapun Dajjal adalah tanda-tanda hari kiamat yang yang maksudnya awal kali muncul adalah keanehan. Keanehan yang terjadi pertama kali yang terjadi di atas muka bumi bukan perubahan alam semesta tapi terjadi di atas muka bumi yaitu adanya Dajjal. Karena Dajjal makhluk yang aneh Dajjal makhluk yang aneh, maju ya, dan makju juga makhluk yang yang aneh. Ya. Ini hal-hal yang yang aneh. Kemudian uh, oleh karenanya tadi mereka uh, para ulama menjamakkan bahwasannya terbitnya matahari dari barat adalah pertanda awal ayat awal tanda tanda pertama yang menunjukkan akan terjadi perubahan alam semesta. Adapun dajjal munculnya dajjal menunjukkan tanda adanya perubahan di atas muka bumi, yaitu dengan munculnya hal yang aneh-aneh yang semuanya menunjukkan akan sebentar lagi tiba hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada mengatakan bahwasannya Mereka menjamakkan dengan cara yang lain Mereka mengatakan uh, Maksudnya Muncul pertama kali Dajjal Kemudian Ya'juj ya, ya Ini tanda Akan menjelang hari kiamat Awal tanda menjelang hari kiamat Tetapi kalau sudah munculnya Matahari terbit dari barat Itu sebentar lagi akan hari kiamat jadi dibagi menjadi dua. Adapun karena Nabi Isa turun, kemudian Dajjal masih ada waktu, masih bertahun-tahun, belum muncul hari kiamat. Setelah muncul Dajjal, muncul Nabi Isa, Nabi Isa setelah itu membunuh Dajjal, Nabi Isa masih hidup, ya menghabiskan sisa umurnya, kemudian meninggal dunia. Namun tatkala matahari terbit dari barat, berarti sebentar lagi akan ya tiba hari kiamat. Jadi sebagian ulama menjamakkan dengan metode yang ketiga, mereka mengatakan munculnya Dajjal. Dan munculnya Isa bin Maryam turunnya Isa bin Maryam adalah Tanda menjelang hari kiamat Namun belum Masih ada beberapa tahun lagi Tapi menjelang Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat Maka akan terjadi hari kiamat dengan segera Intinya semuanya merupakan tanda-tanda besar hari kiamat Yang jika telah terjadi Menunjukkan akan uh, Tibanya hari kiamat Para hadirah mati Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya kita berusaha untuk Mengatur secara tertib Tanda-tanda tersebut Maka kita katakan Tanda yang pertama adalah Munculnya Dajjal Munculnya Dajjal Dan Dajjal ini muncul di zamannya Imam Mahdi Terus tanda yang kedua adalah Turunnya Nabi Isa AS Yang Nabi Isa AS Di antara tugasnya membunuh Dajjal Kemudian Di zaman Nabi Isa ini muncullah Ya'juj dan Ma'juj Keluar dari tempat mereka terperangkap Keluarlah mereka dengan jumlah yang sangat banyak Kemudian setelah itu Setelah Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj Dengan kabilah Ya'juj dan Ma'juj Terbunuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maka munculnya Dukhan Yaitu asap yang keluar Yang akan mematikan ruh-ruh orang-orang yang beriman Kemudian setelah itu Terbitnya matahari dari barat ke timur Karena Nabi tadi SAW mengatakan bahwasanya akan muncul bersamaan antara terbit matahari dengan munculnya hewan. Wallahu alam bisawab, yang lebih dahulu adalah terbit matahari. Kenapa? Karena terbit matahari berkaitan kalau sudah terbit matahari tidak ada lagi terima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanfa'u nafsan imanaha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ber, pernah berbuat kebaikan, tidak bermanfaat oleh karenanya setelah itu muncul hewan hewan yang berbicara bahwasanya kalian tidak beriman seandainya kalau hewan muncul dulu, orang akan beriman dan masih kesempatan diterima taubat, karena matahari belum terbit dari barat oleh karenanya, urutannya matahari terbit dulu dari barat setelah itu iman sudah tidak bermanfaat orang-orang pada beriman semua tatkala itu namun tidak bermanfaat iman mereka maka muncullah hewan menjelaskan kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Kemudian yang terakhir muncul api keluar dari negeri Yaman mengusir manusia mengarahkan manusia ke arah mahsyar mereka. Adapun mengenai eh, terjadinya gempa besar-besaran atau longsor besar-besaran di timur dan di barat dan di jazir Arab maka tidak disebutkan kapan terjadinya ya secara urutan kita tidak mengetahui Apakah sebelum tanda-tanda ini Atau di tengah-tengahnya Atau di akhirnya Wallah alam Bishawab Yang jelas secara urutan tadi Yang kita sebutkan tadi Pertama adalah munculnya Dajjal Kemudian Yang Dajjal ini muncul di zamannya Imam Mahdi Kemudian turun Nabi Isa untuk menurut Dajjal Di zaman Nabi Isa munculnya Ya'jud dan majuj, Kemudian Allah mengirimkan burung-burung Untuk Atau mengirimkan ulat-ulat Untuk membunuh mereka Kemudian setelah itu Munculnya Dukhan Yang Dukhan itu Mengambil ruh-ruh orang-orang yang beriman Kemudian Setelah Dukhan Maka terbitlah matahari dari barat menuju timur Setelah itu muncullah hewan yang berbicara Setelah itu maka keluarlah api yang besar dari arah Yaman Mengusir manusia ke arah padang Ke arah mahsyar mereka Kita mulai pembahasan kita dari Al-Imam Mahdi ya, Yang akan muncul di akhir zaman Hadis-hadis tentang Al-Imam Mahdi Adalah hadis-hadis yang mutawatir Dan banyak para ulama' yang menyebutkan hadis-hadis tersebut mutawatir, karena diriwayatkan dari 26 sahabat. Kita sebutkan kemarin bahwasanya hadis-hadis mutawatir menurut sebagian ulama, adalah jika diriwayatkan oleh 10 sahabat, ternyata hadis-hadis tentang Imam Mahdi diriwayatkan ya sekitar 26 sahabat. Banyak yang meriwayatkan hadis-hadis tentang, tentang Imam Mahdi. Dan yang mengatakan hadis-hadis tersebut mutawatir banyak, diantaranya ala juri, ya, para ulama yang menyatakan hadis-hadis Mahdi mutawatir, diantaranya Barzanji, dari ulama syafi'iyah, Kemudian Safarini, kemudian Ash-Shawqani, Hasan Khan, ya, Al-Kittani. Ini mereka menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang mutawatir. Karena ada sebagian kelompok, sebagian orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi. Dengan berdalih bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi tidak terdapat dalam Sahihain, Tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun ini tidak benar. Kita akan bantah kita sebutkan bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi juga termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalaupun tidak termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetap kita imani karena al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim tidak mempersyaratkan akan mencantumkan seluruh hadis-hadis yang sahih. Tidak. Dan disebutkan Imam Imam, Imam al-Bukhari mengatakan, "Hafiztu mi'ata alf hadis sahih." Ya, aku menghafal ribu hadis sahih. Tetapi yang dimasukkan dalam kitabnya cuma tujuh ribu, artinya tidak semua hadis Sahih harus dimasukkan dalam Sahih Bukhari tidak. Ya. Harus dimas tidak. Oleh karenanya ada hadis-hadis Sahih dan banyak diakui oleh para ulama hadis-hadis Sahih yang tidak termasuk dalam tidak termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, namun terdapat dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Nasai, dalam uh, dalam misalnya dalam uh, dalam Musad Imam Ahmad dalam Mustadrak al-hakim dan banyak hadis-hadis sahih yang tidak terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim namun ternyata ada hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ada hadis-hadis yang menunjukkan akan adanya Imam Mahdi dan perlu kita mengenal tentang Imam Mahdi ini para hadirin kenapa? karena banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi banyak di berbagai macam tempat mengaku sebagai Imam Mahdi sebelum kita menyebutkan tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi kita sebutkan tentang hadis-hadis dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim yang menyebutkan tentang Imam Mahdi. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda, "Kifah antum jika nazar ibn jika nazar Ibrahim Maryam fi wa imamukum ingkum". Bagaimana kondisi kalian jika turun Isa bin Maryam kepada kalian dan imam kalian dari kalian. Jadi Isa bin Maryam turun di zamannya Imam Mahdi dan ternyata Al-Imam Mahdi menyuruh Isa bin Maryam untuk jadi imam. Tatkala itu sedang sedang melaksanakan sholat. Turun Isa bin Maryam. Imam Mahdi menyuruh dia jadi imam. Tapi Isa bin Maryam tidak mau. Sehingga yang jadi imam tetap tetap Imam Mahdi. Makanya Nabi SAW mengatakan. Bagaimana kalian. Iza nazala Isa bin Maryam. Jika turun Isa bin Maryam. Fikum turun kepada kalian. Wa imamu kumingkum. Dan imam kalian dari kalian. Rasulullah SAW tidak menyebutkan imam ini. Namanya Imam Mahdi. Tidak. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan. Dan kita tahu hadis-hadis saling menafsirkan di antara. Satu dan yang lainnya Di sini hanya disebutkan akan ada imam kalian Yang menjadi imamnya Isa Isa bin Maryam alaihissalam akan menjadi makmum Dari salah seorang dari kalian Suatu saat di kemudian hari Siapakah dia tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari namanya Imam Mahdi Tetapi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan Namanya Imam al Mahdi Kemudian dalam riwayat muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Kaifa antum idha nazala bin Maryam fiikum wa imamukum minkum Sama ini juga ada, lafalnya sama Bagaimana kalian tatkala turun Isa bin Maryam kepada kalian dan yang menjadi imam dari dari kalian? Dalam riwayat yang lain kaifa antum idza nazala Maryam fiikum wa amakum Bagaimana kalian jika turun Isa bin Maryam dan yang jadi imam kalian menjadi imam salat dari kalian? Dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, "Fyanzil Isa bin Maryam, Fayakul amiruhum Taal Salli Lana." Turun Nabi Isa Alaihissalam kepada suatu kaum maka pimpinan kaum tersebut Amiruhum, Rasulullah Sallam tidak menyebutkan namanya, tapi Rasulullah Sallam mengatakan pimpinan kaum tersebut mengatakan kepada Nabi Isa Taal Salli Lana, Wahai Isa bin Maryam kemarilah dan jadilah imam bagi kami untuk pimpin solat. Fayaqulu maka Isa bin Maryam mengatakan tidak inna ba'dhakum ala ba'dhin umara takrimatullahi hadhihi ummah sungguhnya salah, salah satu dari kalian sebagai yang menjadi pemimpin bagi yang lainnya sebagai pemulihan Allah terhadap umat ini oleh karenanya uh, Amir di sini adalah Imam Mahdi karena Isa bin Maryam tidak turun kecuali di zamannya Imam Mahdi dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Isa bin Maryam kalaupun dia turun di zamannya Imam Mahdi dia tidak berhukum dengan hukum Isa tidak berhukum dengan hukum Injil, tetapi dia berhukum dengan hukum Al-Quran. Bahkan dia menjadi makmum dari salah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan nama Imam Mahdi secara tegas di luar dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka sangat banyak sekali. Tadi kita katakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, hadis-hadisnya mutawatir, mutawatir maknawi diriwayatkan sekitar dari 26 sahabat radhiyallahu taala anhum. Para hadirin rahmatillahi wa ta'ala, adapun sifat-sifat Imam Mahdi disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya nama beliau kata Nabi SAW alaihi ismuhu ismi wasmu ismu abihi ismu abi. Kata Nabi SAW namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi nama Imam jadi namanya Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad Nama bapaknya juga sama dengan nama bapaknya Nabi Abdullah Jadi namanya Muhammad bin Abdullah Kita harus tahu namanya Muhammad bin Abdullah Jangan sampai ada orang ngaku jadi Imam Mahdi Ternyata namanya Payjo bin Paimin. Jangan terima Namanya harus Muhammad bin Abdullah Kemudian diantara ciri-ciri Imam Mahdi Dia adalah dari keturunan Ahlul Bayt Dari keturunan Nabi Alaihi Wasallam dan Ahlu Sunnah Menyatakan dia dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebagian perkataan Ibn Katsir dan yang lainnya Al-Sunnah wal Jamaah Ibnu Al-Qayyim Ibn, Al Ibn Katsir dan banyak ulama menyatakan bahwasanya keturunan Imam Mahdi dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. anaknya Fatimah Hasan bin Abi Talib sampai jadi Imam Mahdi. Jadi dia uh, turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri kedua. Ciri ketiga dari ciri-ciri fisik disebutkan ajlal jabah, bahwasanya Imam Mahdi uh, di apa namanya di bagian kepala beliau tidak tumbuh rambut, artinya agak agak ada botak ke atas sedikit. Jadi rambut beliau tidak tumbuh seperti di sini tidak. Tapi apa namanya eh, bagian jidat beliau ini agak naik ke atas. Jadi di sini ada agak botak. Disebut dengan ajla jabah. Ini ciri. Jadi kalau ada ngaku sebagai Imam Mahdi ternyata rambutnya keren di depan sini, <laughs> itu bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi tidak demikian. Ya kebanyakan kita rambut tumbuh di sini. Ya, ada sebagian orang Arab yang Memang modelnya di atas apa namanya agak-agak botak di atas dan demikianlah Imam Mahdi. Kemudian ciri keempat di antara ciri-ciri Imam Mahdi adalah aknal anf, hidung beliau mancung, hidung beliau mancung, kemudian di ujungnya, ujungnya ini kecil, tidak tidak besar, jadi mancung tapi hidungnya apa? Kecil di disebutkan oleh Nabi secara detail aknal anf kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidungnya mancung, kemudian depannya tipis, kemudian mancungnya tidak lurus. Ada hadap kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu agak bengkok sedikit di tengah-tengahnya. Jadi mancungnya bukan begini, tapi agak bengkok begini. Ini hidungnya Imam Imam Mahdi. Jadi kalau ada Imam Mahdi yang aku sebagai Imam Mahdi hidungnya pesek, jangan percaya. Atau hidungnya mancung tapi mancungnya lurus begini bukan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi hidungnya mancung tapi agak bengkok di tengah-tengahnya. Hidungnya begini. Kemudian di antara ciri-ciri Imam Mahdi ya di zaman beliau maka akan terjadi ketentraman yang luar biasa tujuh tahun Allah akan berikan ketentraman yang luar biasa harta berlimpah ruah sampai tidak ada yang menerima Mau cari orang menerima sadaqah enggak ada ditawarkan harta enggak ada yang mau sampai disebutkan ada seorang yang mau menerima harta, maka dia pergi ke tempat penjaga harta, Tatkala dikasih harta dia menyesal dia menyesal, dia bilang saya orang yang paling tamak di antara umat ini, karena tidak ada yang mau ditawarin harta, siapa yang mau harta enggak ada yang mau Tiba-tiba muncul seorang yang mengatakan saya mau maka dia pun pergi ke tempat menjaga harta diberikan harta sesukanya tetelah diambil dia menyesal setelah dia ambil dia mau kembalikan enggak mau dia mau kasih orang enggak ada yang mau terima ini munculnya Imam Mahdi oleh karenanya kalau ada orang ngaku saya Imam Mahdi bayatlah kepada saya dan sudah ada orang bayat kepada dia ternyata masih dalam kondisi miskin <laughs> ini Imam Mahdi salah muncul bilang Imam Mahdi salah zamannya belum belum pas zaman zaman Imam Mahdi berkuasa Kok dalam kondisi miskin seperti ini berarti bukan zaman Imam Imam Mahdi, Imam Mahdi Bahlul ya. <laughs> Imam Mahdi palsu. Dan banyak Imam Mahdi yang muncul banyak sekali. Sering kita kita mendapatkan dua fenomena. Fenomena pertama orang muncul mengaku sebagai nabi. Ini muncul bermunculan orang-orang mengaku sebagai nabi. Namun fenomena ini masih ringan. Lebih banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Di Indonesia ada mengaku Imam Mahdi bahkan di antara Orang yang yang tidak tahu bahasa Arab yang yang yang tidak mengerti orang bodoh seperti Lia Aminuddin, ya, yang pernah mengaku sebagai Imam Mahdi, ini tidak mengerti bahasa Arab. Imam itu laki-laki. Seakan-akan dia mengaku sebagai laki-laki kan lucu. Perempuan mengaku sebagai apa? Laki-laki. Ini karena tidak tahu, ya. Tahu-tahu mengaku sebagai Imam Mahdi kita bilang mbak, kamu salah, mbak Imam Mahdi laki-laki. Mbak jangan mengaku sebagai laki-laki, mbak. Kalau mengaku istrinya Imam Mahdi yang mungkin Mereka mengaku sebagai Imam Mahdi Ini keliru, ini menunjukkan tidak tahu syariat dan tidak tahu bahasa Arab Kemudian mengaku sebagai Imam Mahdi Saya juga pernah naik kapal kemudian uh, Dikatakan kepada saya kemarin ada Imam Mahdi naik kapal <laughs> Banyak sering Dan pernah terjadi kasus juga di Arab Saudi Orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Dan kasus tersebut sangat menakjubkan Jadi tiba-tiba ada orang yang soleh Kemudian banyak orang yang didatangi oleh setan dalam tidurnya. Dengan waktu yang sama dalam mimpi dikatakan si Fulan Imam Mahdi. Subhanallah. Jadi ada beberapa orang-orang soleh didatangi oleh setan pada waktu itu. Dan semuanya mimpi mereka sepakat bahwasannya si Fulan Imam Mahdi. Sampai akhirnya mereka menguasai uh, Masjid Haram. Kemudian eh, kasusnya panjang akhirnya terjadi apa namanya peperangan dan akhirnya Imam Mahdi mati. Imam Mahdi akhirnya apa? Terbunuh. Kalau dia Imam Mahdi dia tidak akan terbunuh. Kalau di Imam Mahdi dia tidak akan terbunuh. Artinya Pak Syaitan menggelincirkan orang-orang soleh tersebut. Dengan mengarahkan bahwasannya sifulan Imam Mahdi. Bahkan orang-orang pada mimpi semua sifulan Imam Mahdi ternyata bu, bukan. Dan ini pernah terjadi kasusnya di Masjid Haram. Palingkan para hadirah mati wa Taala Kita berusaha mengenal sifat-sifat Imam Mahdi. Agar kita tidak terpedaya kalau ada orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kapan munculnya, bagaimana sifat-sifatnya. Sebagian orang-orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Dengan mengatakan tadi pertama hadis-hadisnya tidak terdapat dalam sahihain dan sudah kita bantah ada dalam sahihain dan hadis-hadisnya mutawatir. Yang kedua mereka mengatakan bahwasanya Imam Mahdi adanya adalah khurafatnya orang-orang yang sesat ya. Seperti kita tahu bahwasanya ada kelompok sesat yang meyakini bahwasanya Imam Mahdi mereka sedang bersembunyi di sebuah goa ya sejak tahun 200 sekian Hijriah. Nanti kalau keluar menjadi Imam Mahdi dan ini adalah kedustaan dan kekonyolan Dan ini dibantah oleh para ulama seperti Hafidh Ibn Kathir Dia mengatakan ini kebodohan Ini kebodohan meyakini Imam Mahdi sudah ada Sejak tahun 200 sekian hijriah Dan belum muncul-muncul sampai sekarang Dan perbedaan Imam Mahdi kita dengan Imam Mahdi mereka Saya rasa para hadirin mengerti Dengan kelompok sesat yang saya maksudkan Yaitu kelompok sesat yang suka mengkafir kafirkan para sahabat Kelompok sesat yang suka Menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi Sudah berubah Kasus yang terjadi di di Madura, di Sampang Maksud saya kelompok tersebut ya. Mereka meyakini Imam Mahdi mereka akan muncul Imam Mahdi mereka lain dengan Imam Mahdi kita Dari banyak sisi perbedaannya Pertama Imam Mahdi mereka namanya Muhammad bin Hasan Al-Asqar Jadi mereka meyakini ada 12 imam Imam harus 12 Makanya dikatakan dengan Kelompok Imamiyah karena memiliki Imam 12 Imam yang terakhir Imam yang ke-11 namanya Muhammad uh, bin, apa namanya uh, Hasan al-Askari. Imam yang ke-11 ini disebutkan dalam sebagian sejarah dia tidak punya anak. Padahal mereka meyakini Imam harus 12. Kalau tidak punya anak berarti Imam cuma 11. Kalau Imam cuma 11 berarti hancurlah agama mereka. Maka mereka harus membuat khurafat bahwasanya ada Imam yang ke-12. Saya ulangi, ini pembahasan tentang masalah akidah. Mereka ini kelompok sesat ini meyakini Imam harus 12. Harus berapa? 12 karena hadis-hadis menyebutkan 12 bilangan 12. Ternyata kenyataan yang terjadi setelah turun-temurun imam mereka cuma 11. Imam yang 11 namanya Hasan al-Askar tidak punya anak, tidak punya keturunan. Sehingga kalau ternyata tidak punya keturunan hancurlah agama mereka. Dari sini mereka membuat khurafat ada imam yang ke-12. Kalau ditanya mana imamnya sembunyi. Sembunyi sejak kapan? Saat kala umur 5 tahun sembunyi masuk di goa. Sampai sekarang belum keluar-keluar. Sudah tahun berapa sekarang 1.400 Hijriyah. Berarti sudah 1.200 tahun dia sembunyi. Nanti kalau keluar diyakini sebagai Imam Mahdi. Antara Imam Mahdi kita dengan Imam Mahdi mereka banyak perbedaan. Oleh karenanya sebagian orang yang mengkali adanya Imam Mahdi mereka mengatakan Imam Mahdi tidak ada. Jangan kita ikut-ikut dengan khurafatnya orang-orang kelompok setar tersebut. Kita mengatakan kita tidak khurafat seperti mereka. Imam Imam Imam Mahdi mereka memang khurafat. Tidak sama dengan Imam Mahdi kita. Pertama, Imam Mahdi mereka di, dibangun di atas hadis-hadis palsu. Adapun Imam Mahdi kita dibangun di atas hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Yang kedua, ima, namanya berbeda. Imam Mahdi kita namanya Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Imam Mahdi mereka namanya lain. Muhammad bin Hasan, Berbeda. Kita Muhammad bin Abdullah. Berbeda Imam mahdi -nya. Kemudian yang ketiga, Imam Mahdi kita dari keturunan Al-Hasan. Imam Mahdi mereka dari keturunan al Husain. Kemudian yang perkara berikutnya di antaranya di antara perbedaannya uh, Imam Mahdi kita ya, disebutkan dalam satu hadis Allah mengatakan yuslihulllahu yuslihulllahu filailah. Allah memperbaiki Imam Mahdi ini menjadikan dia saleh dalam satu malam. al hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ini dari bauasnya Imam Mahdi sebelumnya dia orang baik namun dia tidak tiba-tiba tidak jadi sempurna kesolehannya. Allah berubah dia sebelum, dia sebelum dia menjadi imam Mahdi, tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat soleh. Sebelumnya dia orang-orang yang soleh juga, namun tidak sebagaimana sempurna solehnya. Karena Nabi mengatakan, Yuslihuhu Allah filailah. Allah membuat dia soleh dalam waktu satu malam. Dan ini pendapat Tafiq Al-Kafir Rahimahullah. Adapun mereka, mereka mengatakan imam mereka maksum, tidak mungkin salah. Jadi ini sudah kita bantah bahwasnya, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karena kalau ada seorang yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka derajatnya sama dengan Nabi. Kalau ada orang yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka derajatnya sama dengan Nabi. Karena apa sih definisi orang yang maksum? Orang yang maksum itu perkataannya jadi dalil dan perbuatannya jadi dalil. Oleh karenanya mereka punya buku-buku hadis dari imam-imam mereka selain dari hadis-hadis yang kita miliki. Hadis-hadis bukan cuma riwayat Nabi tapi hadis-hadis dari riwayat para imam. Oleh karenanya kita mengatakan Berbeda antara imam kita dengan imam mereka karena imam kita tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun imam mahdi tidak. Imam mereka maksum. Kemudian di antara perkara yang membedakan disebutkan bahwasanya imam mereka kalau keluar maka dia akan menghancurkan Masjid Nabawi dan dia akan menghancurkan Masjid Haram dan ini sudah saya tulis dalam buku saya yang berjudul 33 banyolan akidah mereka. 33 banyolan akidah mereka dan sudah terbit ya, beberapa waktu yang lalu. Saya sebutkan tentang shiri-shiri imam mereka dari buku-buku mereka langsung. Bahkan saya scan langsung dari buku-buku mereka. Di antaranya imam mereka, imam yang sangar dan sadis. Di antara kesadisan imam mereka kalau keluar, dia akan menghancurkan Masjid Haram. Meratakannya dengan tanah. Dia akan menghancurkan Masjid, ha Masjid Nabawi. Diratakan dengan tanah. Di antara tugas dia kalau dia dibangkitkan atau dia keluar dari gua persembunyian tersebut. Dari tempat persembunyiannya. Maka dia akan membunuh orang-orang Arab. Dia akan membunuh orang-orang Arab, jengkel sama orang-orang Arab, tidak tahu apa sebabnya. Ya. Dia membunuh orang-orang Arab. Kemudian di antara sifat-sifatnya dia akan menegakkan hukum had. Jadi beberapa sahabat akan dibangkitkan oleh dia sebelum hari kiamat, di antaranya Abu Bakar dan Umar dan Aisyah akan dibangkitkan kemudian disiksa oleh imam ini. Ditegakkan hukum had. Waktu ada yang bertanya, "Wahai imam, kenapa?" Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha tidak ditegakkan hukum had. Kenapa kau yang harus menegakkan? Kenapa engkau yang harus menegakkan? Sementara di zaman Nabi saw, Nabi tidak menegakkan hukum hat kepada Aisyah. Kata imam ini, sungguhnya Rasulullah saw diutus karena rahmat bagi alamin. Adapun saya diutus sebagai siksaan bagi mereka. Jadi Nabi kenapa tidak menegakkan hukum hat? Karena Dan ini khurafat tidak benar. Nabi mengatakan, kalau anak Fatimah bintar Rasulullah saw sakot lakotot tu yadaha. Kalau putri Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah SAW tidak meninggalkan meskipun keturunannya Atau istrinya yang melakukan kesalahan Dia akan ditegakkan hukum had Kenapa di zaman Nabi Aisyah tidak ditegakkan hukum had Kemudian sebelum hari kiamat Imam ini datang membangkitkan Aisyah kemudian Untuk melampiaskan kemarahannya Maka Aisyah di, di dicambuk oleh Imam, imam tersebut Kemudian diantara Kehebatan Imam ini, Imam ini kalau keluar Dia sangat kuat, pohon-pohon bisa dia tumbangkan Gunung bisa dia hancurkan Luar biasa kita katakan kalau dia sakti kenapa dia tidak keluar sekarang apa yang perlu dia takutkan karena seluruh buku-buku mereka dan saya nukil buku-buku mereka sepakat Imam Mahdi tersebut tidak keluar karena takut dibunuh karena takut dibunuh kenapa dia harus takut Dia pertama dia sakti sekarang sudah ada negara-negara yang mendukung dia kenapa dia masih takut oleh karenanya tentang bersembunyi Imam Mahdi sudah 1200 tahun sampai sekarang ini khurafat ya khurafat yang tidak benar hanya orang-orang bodoh yang beriman dengan hal ini Adapun Imam Mahdi kita tidak seperti Imam Mahdi mereka Kita lanjutkan Tanda-tanda eh, hari kiamat berikutnya Setelah muncul Imam Mahdi Maka muncullah Dajjal Sebelum turun Isa bin Maria muncullah apa? Dajjal Dan Dajjal juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang mutawatir Adanya Dajjal ini Dan Dajjal di antara kehebatannya dia mengaku memiliki kemampuan rububiyah dan Allah berikan kemampuan rububiyah terhadap dajjal. Kesaktian yang luar biasa. Di antaranya dia bisa menurunkan hujan. Dia bisa menumbuhkan pohon seketika itu dari tanah yang tandus. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dia bisa, dia bisa mengeluarkan harta karun atau harta-harta dari tanah dia keluarkan. Ya. Semua orang banyak orang yang beriman kepada dajjal. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat dajjal tersebut. Di antara sifat-sifat yang Rasulullah Sallam sebutkan tentang dajjal, ada dia adalah rojulun jazim tubuhnya besar, tubuhnya besar. Kemudian ahmar, kulitnya uh, tidak tidak coklat, tapi agak warna putih. Berbeda dengan Nabi Isa Alaihissalam. Nabi Isa Alaihissalam kata Rasulullah SAW, Adim, Yaitu tubuhnya berwarna sawah matang. Nabi Isa tidak apa, tidak hitam, tetapi sawah matang, Berbeda dengan Hudjal. Hudjal agak apa, agak putih kulit tubuhnya. Oleh karenanya kita kenal ada dua Al-Masih, Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Hudjal. Al-Masih bahasa Arab diambil dari kalimat mengusap. Al-Masih Hudjal, Al-Masih Wazan Fail, bisa bermakna Fail, bisa bermakna Maful. Kalau untuk Nabi Isa Al-Masi artinya Al-Masi al-fa'il artinya yang mengusap. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap orang yang buta bisa melihat, mengusap orang yang kena penyakit lepra bisa sembuh. Maka disebut dengan Isa Al-Masi yang mengusap untuk mengobati orang-orang yang sakit. Adapun Dajjal disebut Al-Masi karena dia mamsuh maf'ul. Mamsuh al-'ain al-yumna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Dajjal mata kanannya terhapus, tidak ada mata kanannya. Akan kita sebutkan di antara ciri-ciri Dajjal Di antaranya Ja'adur Ras, Rambutnya keriting Dajjal ini rambutnya apa? Keriting Kemudian Syab Masih muda Dajjal ini orang lihat Dia masih muda Bukan tua Kosir Afhaj Ya bahwasannya Dajjal ini disebutkan Afhaj Di antara tafsiran Afhaj Yaitu Kakinya eh, Agak cacat Agak kayak seperti kaki O Jadi Antara dua Pahanya terbuka Atau dua Betisnya terbuka Tidak Tidak dek, Bukan X tapi apa? Kaki O Jadi ada cacat di kakinya Mamsuhul ainil yumna kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam mata kanannya terhapus wahadhil ain leisat binaiha binatiah wala hajra kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahasnya mata tersebut tidak muncul dan juga tidak cekung jadi mata dajal yang kanan dia rata rata tidak muncul seperti mata kita dan tidak cekung ke dalam matanya buta akwarul ainil yumna matanya buta kanan dan mata buta tersebut benar-benar seperti kosong, tidak muncul dan juga tidak apa, tidak cekung ke dalam, tapi rata. Karena enabun taufi'ah kata Nabi Salawatullah Dia seperti enab uh, seperti anggur yang kering, anggur yang kering yang airnya hilang seperti apa seperti rusak jadi tidak tidak muncul tidak kembung dan tidak juga mencukup, tapi dia rata. Ajlal jabah. Demikian juga disebutkan dalam riwayat bahwasanya seperti Imam Mahdi. Apanya rambutnya di sini ada agak botak di bagian jidatnya. Aridun Nahar dadanya lebar. Wa ainul yusra dan ada pun mata kirinya ada kulit tebal di mata kirinya. Jadi Dajjal ini dia cacat, kakinya cacat, kemudian mata kanannya tidak melihat dan mata kirinya bisa melihat tetapi ada seperti lapisan kulit tebal yang akan seakan-akan menutupi matanya. Maktabun bayna ainahi kafir dan ter tertulis di jidatnya di antara kedua matanya kafara sebagaimana penafsiran para ulama diantaranya antaranya eh, Al Imam Nawawi rahimahullah dia mengatakan termaktub secara zahir kafara dan semua orang muslim orang beriman bisa baca tulisan itu baik yang bisa orang beriman tersebut bisa baca atau tidak bisa baca dia akan bisa baca tulisan tersebut kafara Allah berikan dia kemampuan untuk tahu ada tulisan kafir di di jidatnya dajjal inilah di antara sifat-sifat Dajjal. Barwa li rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sebutkan hadis yang panjang tentang dajjal. An-Nawwas bin Sam'an berkata, "Dzikra ar sallallahu alaihi wasallam dajjal dhatu qudatin." Suatu waktu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dajjal. Fa fihi wa hatta dhannannahu dia mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal. Rasulullah SAW angkat suaranya. Kemudian Rasulullah SAW mendahkan suaranya. Rasulullah SAW sedang cerita tentang Dajjal. Saking semangatnya Nabi menceritakan tentang Dajjal. Sambil-sambil kami menyangka Dajjal sudah muncul dekat kami. Karena Rasulullah SAW semangat menyebut tentang Dajjal. Tatkala kami menuju Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada kami. Masya'nukum ada ada apa dengan kalian? Kami berkata wahai Rasulullah Engkau menyebutkan tentang Dajjal Engkau rendahkan suaramu Engkau angkat suaramu Sampai kami menyangka Dajjal tersebut sudah dekat dengan kami Kata Nabi SAW Goyru Dajjal akhwafani alaikum In yakhruj wa'ana fikum fa'ana hajijuhu Saya tidak mengkhawatirkan Dajjal kalau muncul Kepada kalian, saya tidak khawatir Selama saya ada, saya akan lawan Dajjal Kata Nabi SAW Tapi Dajjal tidak muncul sekarang Rasulullah hanya menjelaskan tentang Dajjal Rasulullah mengatakan sahabat khawatir Kata Rasulullah SAW Saya tidak khawatir Dajjal muncul kepada kalian Karena kalau saya ada Saya akan melawan dia Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-cirinya Dia syab Seorang pemuda Kemudian rambutnya keriting Matanya tadi seperti yang kita sebutkan Bahkan Nabi mengatakan bi bin Qutn. Dia itu mirip dengan Abdul Uzzah bin Qutn, Dengan salah seorang sahabat Namanya siapa? Atau ada seorang namanya siapa? Abdul Uzzah bin Qutn. Dalam riwayat Ahmad Namun riwayatnya lemah Tatkala lebi mengatakan dajjal mirip dengan si fulan ini, si fulan ini mengatakannya Rasulullah, apakah saya akan mendapatkan kemudaratan kalau saya mirip dengan dajjal? Kata Rasulullah tidak, hanya sekedar mirip tapi tidak ada kemudaratan. Tapi riwayat ini sebagianlah mengatakan riwayatnya lemah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dajjal seperti si fulan. Abdul Uzzah bin Qatan. Faman adrokah huminkum faliakro halehi fawatiha surat al-Kahfi. Barang siapa di antara kalian bertemu dengan Dajjal, maka bacalah awal-awal dari surat Al-Kahfi. Khabir Rasulullah Sallam menyebutkan bahwasanya para saud bertanya, Wa malab zuhufil arth. Berapa lama dia di atas muka bumi, Wahai Rasulullah? Dajjal ini? Kata Rasulullah Sallam, Arbauna yawman. Empat puluh hari dia berada di atas muka bumi. Yawmun kasa na wa yawmun kasharin wa yawmun kajum awasai ro ayami ka ayamikum. Ada satu hari di antara empat hari tersebut satu hari yang seperti setahun. Benar-benar setahun. Jadi matahari terbit dan matahari tenggelam bukan 24 jam tapi 365 hari. Ada satu hari yang seperti satu bulan. Seperti 30 hari. Ada satu hari seperti satu Jumat iaitu satu pekan. Ada pun sisa-sisa harinya sama seperti hari-hari kalian. Jadi Dajjal ini meskipun dia 40 hari di atas muka bumi. Namun totalnya dia bukan 40 hari. Totalnya dia setahun, sebulan, plus seminggu, plus sebulan. Jadi sekitar satu tahun. Dua bulan seminggu, kira-kira seperti itu lamanya. Oleh karenanya dia berkeliling di atas muka bumi ini. Kata Nabi saw. Laisanin Baladin, ilah saya Tauhudajal, ilah Makkah wal Madinah. Tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi ini kecuali akan diinjak oleh dajjal, akan dihampiri oleh dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaga. Di seluruh lorong kota Madinah ada malaikat. Dajjal tidak bisa masuk, dijaga oleh para malaikat. Tetapi seluruh tempat akan datangi dajjal, termasuk di Jakarta. <laughs> Termasuk di Yogyakarta Datangi oleh Dajjal Di Irian Jaya semuanya datangi Dajjal Karena dia punya waktu yang cukup lama ya, Satu tahun dua bulan Dan dia bergerak dengan cepat Para sahabat waktu dikatakan oleh Nabi Ini hadis riwayat Imam Muslim Nah hadis riwayat Imam Muslim Para sahabat bertanya tentang Satu tahun yang seperti satu hari tadi Kata para sahabat Ya Rasulullah, fadhalikal Yum al-Ladhi kasa'na. A takfina salatu Yumin. Ya Rasulullah, itu satu hari yang jaraknya seperti setahun itu. Ya Rasulullah, cukuplah kita salat lima kali saja. Kepada Rasulullah, SAW, lah, tidak cukup. Ukdurulahu kordrahul. Akan tapi perkira-kirakan, setiap 24 jam lima waktu. Jadi bukan setelah setahun penuh cuma lima waktu, karena matahari terbenam dan matahari terbit cuma berapa? Biasanya 24 jam sekarang berubah menjadi 365 hari waktunya. Berapa jam? Entah berapa ribu jam. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqdurullahu qudrahuhu" perkira kirakan Setiap 24 jam lima kali salat. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wama isra'uhu fil ard?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cepatnya dajjal berjalan di atas muka bumi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kal goisi istadbarat hurrih" seperti angin, air yang diterpa ditiup oleh angin, bagaimana hujan yang ditiup dengan angin? Sangat apa? Sangat cepat. Bergeraknya Dajjal sangat cepat. Fayaati al-lakomi, faya do'ohum, fayyuk Dajjal mendatangi suatu kaum, kemudian dia menyuruh kaum tersebut untuk beriman kepada dia, maka kaum tersebut beriman kepadanya. Wajastajibulalahu dan mereka tunduk kepada Dajjal. Faya murusama afatum tir. Dia perintahkan langit untuk turunkan hujan, maka langit pun menurunkan air hujan. Wal ardovatum bit. Dia perintahkan bumi yang gersang untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tersebut. Fataruhu alehim sari hatuhum atwal makkanat zurn, wa asbagahu zuro'an wa amadjahu. Kemudian kalau dajjal datang ke suatu kampung, tiba-tiba hewan-hewan mereka yang mereka ternak tak kala balik menjadi lebih segar, susunya menjadi lebih banyak, kemudian perutnya menjadi lebih kenyang, tubuhnya menjadi lebih gemuk. Seakan-akan dajjal bawa keberkahan, sehingga banyak orang yang beriman kepada dajjal tak kala itu. Yamur bil kharibah fa yakunu laha akhruji akhruji kunuzaki dia melewati suatu tempat yang hancur maka dia bilang wahid kepada tanah tersebut tanah yang hancur tersebut keluarkanlah hartamu maka keluarlah harta dari tanah tersebut fa tattabi'u kunuzaha kayasi bi al nahli maka dajal berjalan diikuti oleh harta harta tersebut ini membuat buat orang terfitnah dengan Dajjal ini. kenapa dia mengaku sebagai tuhan dan siapa yang tidak percaya seperti itu tatkala itu dia mengatur alam semesta. Kemudian Dia membangkitkan seorang pemuda yang masih muda. Kata Nabi Sallam, "Fayadri buhu biseif, Fayaktaahu jizlatain ramyat alghard." Maka Dia pun membelah pemuda tersebut menjadi dua bagian terpental, terlepas dengan jarak yang yang jauh. "Sumayaduuhu fayukbil wajat alhalal." Kemudian setelah Dia Belah kedua orang-orang tadi pemuda tadi kemudian dipanggil bergabung lagi orang tadi kemudian apa dengan dengan ceria orang tersebut dalam keadaan tertawa orang tersebut dalam riwayat disebutkan orang yang dibelah oleh Dajjal ini adalah seorang pemuda yang beriman kemudian Dajjal di hadapan para pengikutnya Dajjal mengatakan wahai Fulan kalau saya bunuh kamu dan saya bisa sambung kamu apa kau beriman kepada saya maka kemudian Dajjal membelah orang tersebut Kemudian dihidupkan lagi Maka tatkala dihidupkan lagi pemuda tadi Pemuda tadi mengatakan saya semakin beriman kau adalah Dajjal Karena Nabi telah menyebutkan ciri-cirimu Bukannya dia beriman kepada Dajjal Tapi dia beriman kepada Nabi SAW Kemudian Dajjal ingin bunuh dia lagi Namun tidak mampu Namun tidak, tidak mampu Setelah itu turunlah Nabi Isa AS Di zaman Dajjal lagi Congkak-congkaknya tidak ada yang bisa melawan dia Maka turunlah Nabi Isa AS Kemudian Nabi Isa AS disebutkan jika tatap rasehu qatara maka ia turun kemudian tatkala dia menundukkan kepalanya maka keluarlah cairan apa namanya mengalirkan air dari rambutnya wa idza rafa'a tahduru luk -luk. kalau dia mengangkat kepalanya maka keluarlah seperti permata dari dari rambutnya fala yahillu likafirin yajid rihahu nafsu illa mata Nabi Isa bernapas kalau ada yang mencium ya, dari nafas Nabi Isa dari orang-orang kafir maka dia akan meninggal maka Isa pun mengajar Dajjal, kemudian sampailah di Babilut di situ Nabi Isa AS membawa hirbah hirbah semacam tombak setiap Dajjal ketemu dengan Nabi Isa dia meleleh tubuhnya, maka dia pun semakin jauh lari setiap ketemu Nabi Isa dia meleleh tubuhnya Dajjal tersebut sampai akhirnya kata Nabi SAW seandainya Nabi Isa membiarkan Dajjal melihat dia maka dia akan meleleh mati tetapi Nabi Isa melemparkan tombaknya agar orang-orang tahu bahwasanya Dajjal meninggal karena dia. Maka terkenallah tombak tersebut kepada Dajjal. Maka Dajjal pun tewas oleh Nabi Isa alaihissalam. Al masih al haq masih yang benar mengalahkan masihu dolalah membunuh bunuh, membunuh Dajjal. Para hadis rahmati oleh Allah subhanahu wa taala memang Dajjal merupakan fitnah. Akan tapi di antara rahmat Allah subhanahu wa taala Allah masih menunjukkan bahwasanya Dajjal ya tidak pantas untuk menjadi Tuhan oleh karenanya Allah menunjukkan tulisan kafir di keningnya setiap orang mumin bisa membaca dan tahu ini dajjal kemudian diantaranya bukti dia bukan Tuhan dia matanya buta dan kakinya cacat rambutnya keriting keribu kalau dia Tuhan dia akan berpenampilan dengan penampilan yang indah bukan dengan mata yang cacat, kaki yang cacat, rambut keribu tidak ya. oleh karenanya dia bukanlah Tuhan dari sini kita tahu bahwasannya Dajjal belum muncul sampai sekarang Adapun yang dikatakan oleh sebagian orang Sampai ditulis sebuah buku di, Diterbitkan di Solo Kalau tidak salah tentang Saibaba Saibaba yang muncul di India Dikatakan Dajjal, ini khurafat Banyak orang yang percaya Akhirnya Saibaba pun tewas Kalau dia Dajjal dia tidak akan tewas Para Hazri Ahmad Para salaf Para sahabat khilaf tentang siapa Dajjal ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang namanya Ibn Suyad atau Ibn Said. Dia adalah dari keturunan Yahudi. Ke kemudian dia masuk Islam. Ibn Suyad ini disangka oleh sebagian sahabat seperti Ibn Umar. Kemudian juga Jabir bin Abdullah. Ibn Umar bersumpah dia adalah najal. Kenapa Ibn Suyad ini mirip-mirip dengan najal? Mirip-mirip dengan dengan najal. Disebutkan bahawasanya dalam Hadis. Tetakala Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah akan adanya dajjal, tetapi Rasulullah SAW tidak dikabarkan ibnu Sayyid dajjal atau bukan. Sampai kemudian timbul desa desus bahawa dia dajjal, maka Rasulullah SAW mendatangi ibnu Sayyid. Karena setiap nabi dikabarkan akan akan muncul dajjal, tetapi nabi tidak dikabarkan oleh Allah ini dajjal atau bukan. Maka tetakala muncul ibnu Sayyid dan dia masih kecil dan dia sakti, dia suka praktek dukun, bisa ini, bisa anu, maka Nabi SAW mendatangi ibnu Sayyid. Sebagian dalam hadis ibnu Omar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mendapati Ibnu Sayyab sedang bermain-main dia masih kecil dan dia sebentar lagi akan dewasa jadi umurnya mungkin sudah belasan tapi belum dewasa Falam yas'ur hatta nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak sadar tiba-tiba didatangi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi menepuk dia dengan tangannya nabi berkata atashhadu anni rasulullah wa ibnu sayyab apakah kau bersaksi saya adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fana Zara ilai ibnu Sayyid, ibnu Sayyid pun memandang kepada Nabi dan dia berkata, Asyhadu an-nakar Rasulullah Saya bersaksi kau adalah Rasulnya orang Arab, bukan Rasulnya Allah, tapi Rasulnya apa? Orang Arab. Fakallah ibnu Sayyid li Nabi. Kemudian Ibn Sayyid berkata kepada Nabi balik, Atasyhadu anil Rasulullah. Wahai Muhammad, kau bersaksi saya Rasulullah? Gantian ya. Kata Rasulullah Sallam, Farlah fatuh. Rasulullah Sallam tidak mau menjawab. Rasulullah SAW mengatakan, Aman tu bilahi wa birusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasul Rasulnya. Fakalahulhumatara kata Nabi apa yang kau lihat wahai ibnu Syayyid? Ya, ini saudikunwa kafir. Dia mengatakan ibnu Syayyid mengatakan datang kepadaku seorang jujur dan seorang pendusta. Seakan-akan dia menuduh Nabi pendusta. Fakalah Nabi saw khala taaleeikalamur rancu pikiranmu wahai ibnu Syayyid. Kemudian Nabi saw mengatakan ini khabatulakah khabian? Aku sedang menyembunyikan sesuatu dalam dadaku. Apa yang saya sembunyikan wahai ibnu Syayyid? Ibn ibnu Syayyid mengatakan aduh ad aduh, kau sedang membaca duh duh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikhsa dua qadrak hinalah engkau kau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat ad-dukhan jadi ibnu Sayyid ini dukun hampir-hampir dia bisa mendebak isi hati siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bantuan-bantuan syaitan namun demikian syaitan selalu salah persepsi <laughs> Nabi baca dukhan hampir mirip tinggal khon, kurang tambah alif nun Ibnu Sayyid itu duk, duk duk duk keliru yang benar apa Aduhkan intinya dia dukun. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, mata ro apa yang kau lihat ibnu Syayyad? Aku melihat arsh di atas air. Mengatakan saya melihat arshnya Allah di atas air. Kata Nabi SAW itu bukan arshnya Allah, itu arshnya iblis di atas lautan. Ayang kau lihat bukan arshnya Allah Subhanahu Wataala. Dan ibnu Syayyad ini disangka oleh sebagian sahabat adalah dajjal. Namun sebagian ulama mengatakan dia bukan dajjal. Kenapa kahpni ibnu Sayyid akhirnya masuk Islam? Kemudian ibnu Sayyid juga berhaji atau berumrah, dan ibnu Sayyid juga punya anak, namanya dia Abdullah ibnu Sayyid. Dia Yahudi, tapi dia masuk Islam. Kemudian dia punya anak, namanya Umara atau Ammarah, yang merupakan tabiin, orang soleh, perawi hadis, anaknya siapa ibnu ibnu Sayyid. Oleh kerana satu saat, satu hari Abu Sa'id al Khudri pernah berhaji atau berumrah bersama ibnu Sayyid. Tetua Abu Sa'id Al-Khudri Al-Khudri adalah dari segelintir sahabah, ketemu Nabi dan umurnya masih kecil sehingga waktu Nabi meninggal dunia dia masih masih hidup dalam waktu yang lama Kata Abu Sa'id Al-Khudri Kharajnahu hajjajan aw umaran wa ma'na ma Ibn Sa'id suatu saat kami keluar berhaji atau berumrah dan bersama kami Ibn Sa'id Fanazalna manzilan maka kami beristirahat di suatu tempat fatafarraqa an-nas orang-orang berpisah ada yang istirahat di sana, ada yang di bawah pohon masing-masing, bawa tempatnya sendiri-sendiri, tidak bergabung. Orang-orang pada berpisah. Wa bakitu ana wa kata Abu Sayyid Al-Khudri, masalahnya, Ibn Suyat sama saya bareng. <laughs> yang lain berpisah-pisah, dia sama saya bareng, istirahat bersama. Fastu hashtu minhu wahshatan shadidah. Saya jadi enggak enak sama dia ini, jangan-jangan dia ini apa? Dajjal. Karena sebagian sahabat menyangka dia apa? Dajjal, maka saya merasakan tidak enak sama sekali. Karena begitu banyak pembicaraan manusia tentang dia, wajah bimacai, maka dia datang mendekati saya. Dia bawa barang-barangnya untuk tidur sama saya. Untuk apa? Barang sama saya. Fawwatu ahumah amatai. Dia gabungkan barang-barang dia dengan barang-barang saya. Wah repot kalau begini. Berarti jadi teman apa? Teman ngobrol. Sementara mungkin saja dia dajal. Fakultu maka Abu Sayyid cari alasan supaya dia pergi. Abu Sayyidah radhiyallahu anhu mengatakan Inalhar shadit. Hari ini panasnya parah. Wallahuazzaahumatahil kasyjara. Kenapa kau tidak taruh barangmu di bawah pohon sana? <laughs> Maksudnya apa? Supaya dia apa? Dia pergi, enggak tidur sama dia. Fafala, maka dia pun pergi. Dia pindah, dia bawa barangnya pindah ke bawah pohon yang lain. Kemudian dia membawa minuman kepada Abu Sa'id. Dia mengatakan, ishraf Abu Sa'id. Ini minuman, minumlah. Susu dibawa kepada Abu Sa'id. Fakultu innal harir syadid wal har. Ini sedang panas dan susu juga panas, enggak enak saya minum susu. Sebenarnya Abu Said ingin minum susu, cuma dia tidak mau kalau terima dari siapa dajal ini. Jangan-jangan dia dajal, minum susu dari dajal. Maka Abu Said cari alasan, dia mengatakan apa? Radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Ini hawa sudah panas, saya tidak mau minum lagi susu yang masih hangat." Yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Jadi Ibn Sayyid Dia membawakan air susu kepada susu kambing Dibawakan kepada Abu Sa'id al-Khudri Untuk diminum Namun Abu Sa'id al-Khudri tidak mau Dengan alasan bahawasanya Cuaca panas dan saya tidak ingin minum yang Hangat-hangat atau yang panas-panas Kata Abu Sa'id al-Khudri Saya sebenarnya tidak ingin minum dari tangannya Dia cuma cari alasan Kemudian uh, Maka Ibn Sayyid berkata, Wahai Abu Sa'id, Sungguh aku telah beringin, berkeinginan untuk mencari sebuah tali, kemudian aku ikatkan di sebuah pohon, lalu aku gantung, diri, gantung diriku. Kenapa? Terlalu banyak orang berbicara tentang aku. Jadi Ibn Sayyid ini dia jengkel karena dituduh sebagai dajjal. <laughs> dia tidak terima. Dia bilang orang, dia mengerti Abu Sayyid kenapa nolak terus, tidak mau dekat dengan dia. Makanya dia, dia, dia, dia ngerasa, ini... Dia kenapa enggak mau sama saya maka dia ungkapkan dia bilang wahai Abu Said saya ingin gantung diri saya kenapa orang terlalu banyak bicara tentang saya Kemudian dia mengatakan wahai Abu Said kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh sebagian orang tetapi kalian kaum Anshar tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh kalian Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang sifat-sifat dajal dan pasti kalian tahu sifat-sifat tersebut sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka dia berusaha untuk membela dirinya. Bahasnya dia bukan dajjal. Dia mengatakan apa? Alaih sakot kala Rasulullah SAW hua kafir. Bukankah Rasulullah mengatakan dajjal itu kafir? Wahana muslim. Saya muslim. Alaih sakot kala Rasulullah SAW hua akimun la yuladlahu. Bukankah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya dajjal itu enggak punya anak? Wah kota rok tuwala Bil Madinah. Anak saya ada di Madinah. Dia protes. Awalnya saya kau taklor, solosalam, saya ada khalil Madinah, wala makkah. Bukankah Nabi mengatakan bahasnya Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah dan tidak bisa masuk kota Makkah? Waktu akbar temenal Madinah, wah, nauridu Makkah. Sekarang saya tinggal di Madinah dan saya pingin ke Makkah haji atau umrah. Masa saya Dajjal dia dia protes pokoknya. Kalau Abu Said kitu an hampir-hampir aku ya memang dia bukan dajjal karena setelah dia jelaskan dengan panjang lebar oh ini bukan dajjal memang kata Abu Said hampir-hampir saya memberi uzur kepada dia bahwasanya dia bukan dajjal tiba-tiba setelah Abu Said berhusnuzun kepada dia tiba-tiba Abu Ibnu Said berkata perkataan yang aneh dia mengatakan wallahi ini al-arifuhu saya tahu dajjal itu siapa wa arifu mawlido dan saya tahu di mana dia lahir Bah kayna lualan dan saya tahu di mana dia sekarang ini bikin kaget Abu Said. Tadi Abu Said al Huri sudah menyangka dia bukan Dajjal gara-gara dia bilang saya tahu demi Allah siapa Dajjal di mana lahirnya sekarang dia lagi di mana maka Abu Said mengatakan tabban lah kasair aliyom celakang <laughs> hampir-hampir dia usnozeng gak jadi. Dalam lihat yang lain Abu Said eh, Dajjal ibnu Said mengatakan wahai ini lah al-an al ini lah al-an al haythuha demi Allah saya tahu di mana Dajjal sekarang. Wa arifu abahu wa ummahu Saya tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya Kilalahu maka dikatakan kepada Ibnu Sayyid Ayasuruka annaka zakar rajul Apakah kau senang Kalau Dajjal itu adalah dirimu Pertanyaan ini lihat Apakah kau senang Kalau Dajjal itu adalah, adalah dirimu Maka apa kata Ibnu Sayyid Kalau seandainya saya ditawarkan jadi Dajjal Saya tidak benci Tidak jadi masalah <laughs> Ini jadi bikin orang semakin bingung Dia Dajjal atau bukan Kemudian yang menakjubkan lagi Dalam hadis Ibnu Umar di penghujung hayat, penghujung kehidupan Ibnu Sayyad, Ibnu Umar ketemu dengan Ibnu Sayyad ternyata matanya mulai sakit matanya mulai apa? sakit maka Ibnu Umar mengatakan, ada apa dengan matamu? sejak kapan matamu sakit? kata dia, saya tidak tahu sejak kapan sakit kata Ibnu Umar, kau pembohong bagaimana kau tidak tahu sedang matamu di kepalamu Kapan masa kau tidak tahu kapan mulai sakitnya dari situ Ibnu Umar berkesimpulan Ibnu Sayyad adalah Dajjal oleh karanya, tiba-tiba Ibnu Sayyad ini menghilang Menghilang di Tadkalah peristiwa har, Hara ya Menghilang di Ada peristiwa di kota Madinah Tiba-tiba dia menghilang Tidak muncul lagi Dari situ Sebagian ulama Atau sebagian ulama Berpendapat dia adalah Dajjal Namun sebagian pendapat Mengatakan dia bukan Dajjal Karena dalam hadis Tamim Ad-Dari Dalam Sahih muslim Disebutkan Tamim Ad-Dari Pergi ke suatu pulau Dan bertemu dengan Dajjal di sana Bertemu dengan Dajjal Sehingga Dajjal bukanlah Ibnu Sayyad ya. Sebagai ulama Seperti al-Hafiq Ibnu Hajar menyebutkan Ibnu Sayyad adalah Dajjal Tetapi, yang, di, yang diikat adalah korinya, setannya, dan akan bergabung ibnu Suyad dengan apa? Setannya muncul jadi dajjal super. <laughs> Inilah Allah Alam Bisa ya. Apakah dia dajjal atau bukan? Tetapi sebagian ulama berpendapat dia dajjal, sebagian sahabat mengatakan dia bukan dajjal. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya: لا يخرج دجال حتى يزهل الناس انذكره و حتى تترك الائمم تذكره على المنابر. Dajjal tidak akan muncul. Kecuali telah dilupakan oleh manusia penyebutan dajjal dan para khotib-khotib tidak lagi menyebut dajjal dalam mimbar-mimbar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya diantara syariat yang diajarkan oleh Nabi adalah kita berdoa tatkala kita solat setelah ta -ta -ta tashahud di akhir tashahud kita berdoa wa'u zubi fitnatil masjid dajjal. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Selama kita masih menyebut dajjal, dajjal belum muncul. Kapan dajjal muncul tatkala orang sudah lupa untuk mengingat dajjal baru muncul dajjal dan hikmah di antara membaca doa ini. Ada dua. Hikmah pertama agar dajal tidak muncul. Karena dajal muncul kalau sudah dilupakan. Yang kedua kita ingat bahwasanya meskipun ada dajal super, akan ada dajal-dajal yang kecil, yaitu para dukun, para tukang sihir, yang mereka pada ikatnya juga dajal. Ya. Kalau manusia tertipu dengan dajal yang kecil ini, dajal-dajal kerocoh. Yang mungkin hanya punya kesaktian kecil-kecilan, yang mungkin bisa terbang cuma 2 meter, 5 meter, yang mungkin cuma bisa nyembuhin penyakit-penyakit. Orang sudah beriman kepada dukun dan dan para tukang sihir tersebut. Bagaimana dengan Dajjal yang super, yang menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan seketika itu dari tanah yang gersang. Maka fitnahnya sangat luar biasa. Demikianlah para hadirin hamdulillah subhanahu wa taala. Ini diantara tanda-tanda uh, kiamat besar tentang Dajjal. Besok insya Allah kita lanjutkan tentang Isa bin Maryam dan tanda-tanda yang lainnya wallah taalaan bisawab kalau ada yang bertanya saya persilakan Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang mengatakan ada penulis namanya Muhammad Isa Daud ya. Ini penulis yang buat mengatakan Dajjal ada di segitiga Bermuda. Dari mana dia kenal Dajjal tersebut? Dia cuma dengar dari perkataan jin dan jin suka berdusta. Jin suka berdosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iblis tentang jin sadaqaka wa huwa kadzub jin itu uh, jujur kepada engkau Wahai Abu Hurairah wa Abu Hurairah dia saat, saat, sekali itu dia jujur tapi kebiasaan dia adalah ber, berdusta oleh karena kita sering lihat sahabat-sahabat kita yang meruqyah ada jin ngaku punya umur ribuan tahun dari mana dia ribuan tahun berarti sudah ketemu dengan nabi ketemu dengan macam-macam oleh karenanya perkataan jin tidak bisa di, tidak bisa dibenarkan dan tidak kita tidak bisa kita bilang kita terima zohirnya. Tidak bisa kerana jin bukan zohir. Bagaimana antum bisa menilai jin ini Muslim atau kafir atau munafik sementara zohirnya tidak kelihatan. Kalau manusia kita terima zohirnya, kita tahu dia salat, kita tahu um, jin dari mana Antum tahu zohirnya dia baik. Adapun Muhammad Muhammad Isa Daud hanya uh, orang orang yang apa namanya kemudian berbicara yang tidak tidak, bicara khurafat berdalil dengan perkataan jin, kemudian menafsirkan akidah dengan uh, hawa nafsunya kita katakan tidak benar. Ya ini tidak benar. Dalil-dalil uh, Tidak menunjukkan Apakah dia, dia Di sekitiga bermuda Atau di mana Wallahualam bishab Di mana Beradanya Dajjal Yang jelas dia akan muncul Di akhir zaman Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silahkan ya. Kalau Imam Mahdi muncul Maka akan berkumpul Seluruh orang beriman Berusaha berkumpul Ke arah dia Maka yang terjadi apa? Kemakmuran Akan terjadi Kemakmuran di zaman pemerintahan Imam Imam Mahdi dan seluruh rakyatnya akan apa namanya makmur. Jika ternyata kekuasaannya sampai di Indonesia sampai di luar-luar maka semuanya makmur. Tapi kita enggak tahu kekuasaannya sampai di mana. Apa kemudian terjadi peperangan kemudian Indonesia hilang nanti di, di kemudian hari hancur, wallah alam bisawab. Yang jelas kerajaan dia dan seluruh ke, di bawah kerajaan dia semuanya makmur. Ada lagi yang bertanya? Apa? Eh, dajjal muncul di zamannya Imam Mahdi. Dajjal muncul di zaman apa? Iya, tapi nanti yang yang menghadapi dia adalah adalah Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Tidak ada yang mampu berapa dengan dajjal, dia sakti. Luar biasa. Ada lagi yang bertanya? iya, hmm. ya, jadi uh, Imam Mahdi kelompok sesat tersebut diceritakan oleh mereka kalau Imam Mahdi nya ini keluar dia akan menghancurkan apa? Mekah dan Madinah, itu kan khurafat saja dari hadis-hadis palsu mereka kita tidak meyakini akan hal itu memang ada hadis disebutkan, Kaabah sebelum hari kiamat akan dihancurkan oleh seorang habashi, orang hitam yang uh, tulang-tulangnya agak melengkung dan dan dia akan menghancurkan Kaabah satu persatu Namun bukan Bukan Imam Mahdinya orang-orang apa Sesat tersebut Ada lagi yang bertanya ya. ah, Begitu perkataan para ulama eh, Seperti Imam Nawawi dan yang lainnya Yang tertulis Ka'faroh Bahasa Arab